În Data trecută am ă, studiat Apocalipsa, capitolul 1, prima parte a versetului. Acum aș vrea să continuăm și să terminăm cu ultima parte a versetului, a versetului 3. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Și vreau să le citesc iarăși de la versetul 1 la versetul 3. Deci Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1 la versetul 3, spune așa. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește! Și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Data trecută am văzut și am analizat ce înseamnă să fii fericit și binecuvântat în același timp și ce înseamnă să citești cuvântul lui Dumnezeu, în special această descoperire, în special această prorocie pe care ne-a transmis-o Dumnezeu. Acum aș vrea să ne uităm la ultima parte unde vorbește despre cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și prăzesc lucrurile scrise în ea. Căci ne este dat motivul vremea este aproape. Vremea împlinirii acestei prorocii este foarte aproape. Aici vedem că este tema întregii Biblii. Aici este introducerea la întreaga, uh, întreaga apocalipsă. În alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca noi să citim, să ascultăm și să păzim ceea ce Dumnezeu ne va spune în întreaga această carte. Și este o carte extraordinar de frumoasă, extraordinar de minunată și de dezvăluitoare a lucrurilor pe care avem nevoie foarte sunt esențiale pentru noi în vremurile acestea. Și pe parcurs cum le vom studia, vom descoperi lucruri extraordinar de frumoase. Acum să analizăm ce înseamnă să ascultăm cuvântul sau cuvintele acestei prorocii. Un citat foarte frumos care mi-a păcut spune așa. Un lucru va fi înțeles cu certitudine din studiul Apocalipsei. Legătura dintre Dumnezeu Poporul său este una strânsă și sigură. În alte cuvinte, Dumnezeu în această carte vrea ca să fim fericiți, ca să fim binecuvântați și vrea ca să dobândim aceste lucruri. Și el ne arată cum putem face acest lucru. Deci El se apropie de noi, El se apleacă asupra noastră și ne spune, uite, vreau ca să-ți dau fericirea mea. Vreau ca să te binecuvântezi. De aceea te rog, ia aminte la ceea ce îți spun. Ia aminte la ceea ce îți desfăpă. Și uitați, nimeni nu este înlăturat. Spune că cel ce citește, poate să citească el însuși dacă știe cartea. Iar dacă nu știe carte, spune că cel ce ascultă. Nu? Deși deci cel ce chiar nu vede. Sau și cel ce nu știe să citească. Poate să audă cuvântul de Dumnezeu. La toți, Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dumnezeu se pogoară la noi. Și El vrea să fie lumea și să ne dea binecuvântările sale. Se pune întrebarea însă, de ce oare să ascultăm cuvintele acestei prorocii? Și câteva gânduri pe care mi-au trecut mie. Când asculți pe cineva, ce îi arați? Când cineva vine la ușă și îți bate și spune, Băi, vreau să spun ceva. Și îi dai voie și îl asculti. Ce arați către acea persoană? Ce îi Respect respect, respect, respect. unul lucru, altceva, ce mai arați? Ce le respecti. Ce altceva? Așa. Ce altceva? Îmi împărtinești. Îmi arați încredere, nu? Când primești cuvântul lui. Îmi arați și iubire. Că dacă l-ai urât, nu l-ai primit. Nu? Deci, încredere, respect, iubire, împărtinire. Deci, aici vedem, de exemplu, în, în familie. Când soțul vrea să spune ceva și soția ascultă, îi respect. Îl iubește, nu? Are încredere în ceea ce vrea să spun. Și invers este valat. Când copii îi ascultă pe părinți, cum se simte un părinte dacă e ascultat de părinți, de lui? Se simte? Are respect, Nu? Se simte că copilul îl iubesc, că îi acordăm încredere, nu? Vedem aici faptul că atunci când îi acordăm ascultare lui Dumnezeu, când ascultăm de cuvântul lui, atunci îi arătăm lui Dumnezeu că avem încredere în El. Îi arătăm lui Dumnezeu că îl respectăm. Îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Și vedem că Apocalipsa, Dumnezeu ne-o transmisă. Și când ascultăm, îi arătăm cu Dumnezeu toate aceste lucruri. Deci dacă primim această solie, această descoperire, ce spunem despre El? Dacă nu ascultăm de ceea ce a vrut să ne spună El, oare cum îl tratăm? Oare cum se simte Dumnezeu? Cum se simte un părinte când nu este ascultat, nu? Mai mult, cum se simte cel care mi-a creat? Cel care a murit pentru noi? Cel care ne vrea tot binele? Cel care este a tot știutor? Și când eu nu ascult, ce era? Păi nu am încredere că tu știi tot, Nu? vreau să fac ce mă taie pe mine cap. mă încred eu mai bun ca tine. Nu te iubesc, că am e vor de tine. Și aici cred că Dumnezeu îi se frânge inima când nu ascultă. Însă mai este un motiv pentru care să ascultă. Vremea este aproape, spune Dumnezeu, când aceste lucruri se vor împlini. Deci dacă ascultăm Cine va beneficia? Noi, nu? Pentru că vremea este aproape. Aceste lucruri se vor întâmpla. Iar dacă ascultăm, noi vom beneficia, vom fi pregătiți. În alte cuvinte. Este un lucru o zicală care este adevărat. Se spune că istoria, ce se întâmplă? se repete. Istoria se repete și cine este înțelept, se pune întrebarea, dacă nu cel ce se pregătește dinainte ca să aibă succes? Nu? De exemplu, trecem prin școli. Școli de șofer. școală generală, liceu, facultate și așa mai departe. De ce trecem prin ea? Păi, ca să avem succes în viață. Nu? Tot așa, istoria biblică, apocalipsa, ne-a fost dată pentru ne a ne arăta ce putem face ca să ne pregătim pentru viitor. Întreaga Scriptură ne arată istoria care se repetă. De ce? Pentru că mai au fost alții înaintea noastră care au furat. Nu? Și istoria se repetă poate și în viața mea. Și atunci Dumnezeu vrea să ne arate de ce să nu fur? Ce se va întâmpla dacă fur? Ce se va întâmpla dacă nu fur? Ce dau? Ce sunt buni? Și prin asta Dumnezeu vrea să ne pregătească ca să avem succes. Iar în Apocalipsa, cartea aceasta care a fost scrisă acum 2000 de ani aproape, Dumnezeu ne-a dat-o pentru a ști ceva care loc și să ne pregătim precum într-o școală ca să avem succes. Un alt citat inspirat spune așa. Ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. Multe dintre profeții sunt pe punctul de a se împlini într-o succesiune rapidă, una după altă. Fiecare element al puterii este pe punctul de a fi pus la lucru. Istoria din trecut se va repeta. Vechile controverse vor fi readuse la viață, iar pericolul va asalta poporul lui Dumnezeu din toate părțile. Puterea pune stăpânire pe neamul omenesc. Ea pătrunde pretutindeni pe pământ. Și oare știm noi ce controvers au avut loc în trecut? Ne aducem aminte? Oare suntem pregătite pentru ele să fie readuse la viață? Oare suntem gata să întâmplăm în pericolul care ne va asalta? Oare umblăm noi cu Dumnezeu? Oare primim de la Dumnezeu, Îl iubim, avem încredere în El? Că orice ar veni, El ne va trece? Cum i-a trecut și pe cei din de trecut? Deci în trecut Dumnezeu ne arată problemele care au fost. Dar ne mă arată ceva. ne mă arată cum au umblat copiii lui Dumnezeu cu Dumnezeu prin acele probleme. Cei trei prieteni al lui Daniel au trecut printr-un foc extraordinar. Un cuptor a prins de șapte ori încălzit, supra încălzit. Încât cei care s-au apropiat puțin de cuptor au fost nimiciți Și aici vedem că ei totuși au îmblat cu Dumnezeu la acel foc. Și acolo este o învățătură pentru noi. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne temem de cuptoarele care vor veni ale încercării, ci vrea ca acum să dezvoltăm o relație atât de puternică cu Dumnezeu, precum cei trei prieteni ale lui Daniel. Și că atunci când vor veni problemele, să trecem cu Dumnezeu plin de încredere. Și să spunem celor care ne vor ispiti. Chiar dacă Dumnezeu nu ne va mântui. Noi tot avem încredere în El. Nu ne vom închina Dumnezeilor tăi. Nu vom face voia ta. Ce mai bine este să facem crederea în Dumnezeu. Chiar dacă vom mori. Și uite că Dumnezeu i-a apărat. Mai este un motiv pentru care să ascultăm. Vedem în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în mod special, din nou și din nou cum Iisus Hristos ne ajută să înțelegem importanța de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, multe din cuvântările Lui le conclude spunând, cine are un reg de auzit să audă în alte cuvinte, cine poate să asculte la ceea ce îi spun, să ia aminte, să nu plece, să nu închide urechile, să nu și aștupe urechile și să nu mă audă și să dea atenție că ceea ce spun este important. Deci aici vedem că Dumnezeu vrea să ne conștientizeze de importanța ceea ce El spune. Dumnezeu nu este ca și un copil, să zicem care nu are știință, care nu știe despre ce vorbește și vorbește într-una ce a auzit și El. Nu! Fiecare cuvânt al Lui Dumnezeu este important. Fiecare cuvânt este din viață, căci El e viața, spre viața noastră. Deci este important să ascultăm. În Ioan capitolul 6, cu versetul 63... Iisus Hristos le-a spus celor care erau unde el următoarele lucruri. Ioan 4, 6 versetul 63, versetul 68, spune așa. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Și aici vedem cât de important este ca să credem cuvântul Dumnezeu. Vedem că din clipa aceea mulți din ucenicii lui Iisus au întors înapoi și nu au mai umblat cu el. Spune Sfânta Scriptura. În versetul 66. Pentru el a spus niște lucruri greu. Greu de înțeles. Ei n-au mai vrut în acea clipă ca să mai asculte. Nu au mai avut încredere. Dar vedem că noi trebuie să avem încredere și să ascultăm de Dumnezeu și să credem ceea ce El ne spune, chiar dacă nu înțelegem. Să spunem, Doamne, ajută-mă Tu să înțeleg. Că eu nu pot, sunt prea limitat. Doamne, nu mă lăsați să te părăsesc, nu mă lăsați să le-a stup urechilor cum făceau preoții și l-au crucificat. Nu. Și ajută-mă, de Cătine. Atunci sus spune Sfânta Scriptură, a zis celor 12 ucenici: voi nu vreți să vă duceți? a au dus. Voi nu vreți să vă duceți cu ei? Doamne, i-a răspuns Petru. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vedem aici că e importanța ascultării. Este că Dumnezeu, Isus Hristos, este singurul care are Cuvântul vieții. Numai El. Noi avem nevoie de viața noastră. Și putem să o primim primind Cuvântul Lui. Prin ce a făcut Dumnezeu lumea? Tot ceea ce există. Prin ce a făcut? Prin Cuvânt. Deci, dacă primim Cuvântul Lui în viața noastră, primim însuși puterea Lui de a, re, de a ne recrea de a ne da în viață. Dar dacă nu ascultăm, dacă la un moment dat spunem, asta e prea mult pentru mine, nu pot să o primesc. Dăm cu piciorul în Dumnezeu, dăm cu piciorul în viața veșnică, în iubirea Lui, în tot ceea ce a făcut Lui. Mai degrabă ar trebui să spunem, Doamne, mi este greu. Cred, dar ajută Tu în credință. Doamne, nântuiește-mă Tu de propria carne, cum spune Isus, că carnea nu folosește la nimic. Dar Duhul de viață. De aceea problema este în noi. Doar de la Isus putem asculta cuvintele care ne vor da Duhul Sfânt și o viață Dacă vom crede aceasta, vom asculta tot ceea ce ne spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură și nu vom bărăsi, chiar dacă unul nu sunt în grere pentru noi. În pildea bogatului, bogatului și a lui Lazar, din Luca, capitolul 16, Isus ne mai dezvăluie anumite lucruri foarte importante în ce privește ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. După ce redă această uh, pildă, această parabolă, a bogatului nemilostiv și a lui Lazar, Iisus, punându-i vorbe în gura lui Avraam, spune așa, spune bogatului versetul 31. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva nimilostiv. Deci acel bogat zice că era în chinul. Și zice lui, trimite pe Lazar, că poate vor crede dacă vă învia din moți." Dar Iisus Hristos i-a spus, dacă nu cred frații tăi, și aici Iisus Hristos se referă doar la Vechiul Testament, nu la moarte. Dacă nu cred frații tăi, ceea ce eu am spus prin proroci, prin Moise în Vechiul Testament, nu vor crede nici dacă va învia vreme în În alte cuvinte, vedem că dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne va decide de, de, de destinul veșnic, adică viața veșnică. Dacă nu ascultăm, ne va decide pierderea. Și aici vedem cât de importantă este ascultarea. Că dacă nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ce altceva mai poate să facă Dumnezeu? Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne dă puterea Lui. Prin Cuvântul Lui a creat lumea, cerurile, stelele, tot ceea ce există. În Cuvântul Lui, ne arată, în Noul Testament, ne arată ce a făcut Hristos pentru noi. Deci, în viață. Dacă nu ascultăm de Cuvântul Lui, ce mai poate Dumnezeu să facă? Încă un lucru. Dacă iau ce îmi place din cuvântul Lui și resping o altă parte. Ce fac? Oare nu încerc să slujesc la doi stăpâni. Încerc să primesc de la Hristos ceea ce îmi convine și de la Satan ceea ce îmi convine. Nu? Și atunci cui slujesc? Doar unui Și acela este Satan. Și fiul meu. Că Satan lucrează prin firea mea. Și dacă nu vreau să ascult între Cuvântului Dumnezeu, îl resping pe Hristos. De ce? Spune Ioan cartelonicul versetul 14. Și cuvântul s-a făcut rup. Și a locuit printre noi plin de ha și de adevăr. Și noi am privit slava lui o slavă întâng mai ca slava singurului în În alte cuvinte, când, răspun, când resping o porțiune din Scriptura lui Dumnezeu, din Vechiul Testament sau din Noul Testament, îl respind pe Hristos. Fiindcă nu pot să fiu doar o parte a lui Hristos. Hristos nu vrea cu totul. Era acea parabola care învățasem la credință, cu vulpe aceea care fugise s-o ascuns într-o vizuină ei. Și-a întrebat fiecare membru care vreți să nu rămâneți cu mine, să mă trădați sau așa ceva mi-a aminte. Și coada i-a spus eu vreau să plec, eu vreau să te trăd. Și vă a zis ieși afară. S-a dat coada la cât. Păi ce s-a întâmplat? Mă și pe afară, nu? Da. Pentru că coada fără vulpe nu se poate duce. Și vedem că același lucru este și noi. Când resping o parte din Cuvântul Lui Dumnezeu, resping tot. De ce? Fiindcă satan când ia puțin. E gata. Trupul fără lor? O. Oh. Dar, vedem aici ce este unul. Când resping o parte, satan ia totul. De aceea Dumnezeu vrea să ne ajute să vedem cât de important este să primim tot cuvântul lui Dumnezeu. Că tot este important. Totul ne arată pe Iisus Hristos. Mai este aici un citat. Noi nu cercetăm adevărul suficient de adânc. Fie fiecare suflet care crede adevărul prezent va fi adus în împrejurări în care îi se va cere să prezinte dovezi cu privire la mădejdea Lui. De ce crede ceea ce crede? Cei din poporul lui Dumnezeu vor fi chemați să stea înaintea împăraților, a prinților, a oamenilor mari de pe pământ. Iar aceștia trebuie să știe că ei cunosc adevărul. Vedeți de ce e important. Un alt lucru de ce e important să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să știm pe ce ne bazăm viața. De ce facem ceea ce facem. Așa că ceea ce auzim, ceea ce vedem, ceea ce ne-a spus Dumnezeu, trebuie să primim și mergem mai departe. Ei trebuie să fie niște oameni convertiți. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu vă poate învăța într-o singură clipă mai mult decât trebuie învăța de la mari oameni al lui. Și aici vedem la școală de sala importanța Duhului Sfânt. Și nu trebuie să ne temem. Duhul Sfânt ne va învăța Dar trebuie să-i cerem lui Dumnezeu. Și spune că celui ce cere? Da? Exact. În 1 Samuel, captul 15, cu versetul 22 și versetul 23, nu mai arată încă un motiv important de ce să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de cuvântul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea Că Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la Ido și terafim. Și uitați ce spune după aceea. Fiindcă ai nepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el. Deci aici vedem încă un lucru. Dumnezeu nu este unul care spune, măi, dacă nu faci asta, mă supăr pe tine și așa. Nu. Dumnezeu ne arată că este o luptă. Dacă nu umblăm cu El, aia ni se va întâmpla. Automat. Dumnezeu ne arată că ducem o luptă spirituală. Satan luptă ca să ne câștige ascultarea pentru a ne inimici. Satan luptă pentru a le reține în armata lui, închiși în închisoarea lui. De ce? Pentru că păcata păcatului duce la moarte. Și se te ambiști. Satan nu vrea să ne nimicească, pentru că și el este sortit morții. Dumnezeu însă ne arată importanța ascultării de cuvânt. Ascultă. Face atunci, deci, viața pășită. Acum să vedem partea a doua unde spune și cei ce prezis printre aceste proiecte. În Luca capitolul 11 cu versetul 28 avem o situație foarte importantă. În Luca capitolul 11 cu versetul 27 și, și versetul 28 spune așa. De când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie de norod și-a ridicat glasul și a zis ferice de pântecele care te-a purtat și de care, te -au, care pe care le-ai supt. Dar uitați ce, ce spune Iisus. În alte cuvinte, ferice de Maria care te-a născut pe tine, fiul de Dumnezeu. Binecuvântată este ea. Dar uitați ce spune Iisus? Spune așa. Și el a răspuns ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește. Și se înțelege din asta? Că este mai ferice pentru cineva care ascultă și împlinește sau păzește cuvântul lui Dumnezeu decât pentru Maria că l-a purtat pe el ca fiul de Dumnezeu. Este o mai mare onoare este o mai mare binecuvântare. Este o mai mare fericire. Aici vedem importanța de a asculta și de a păzi sau împlini cuvântul lui Dumnezeu. Deci, deci Iisus Hristos atât de mare importanță pune asupra cuvântului Său și la ca noi să ascultăm de El și să-L împlinim. Vă dați seama? Deci noi, ce mamă n-ar fi atât de fericită și de bucuroasă și de onorată ca să dea naștere fiului lui Dumnezeu? Dar totuși, sus spune că mai important, mai minunat, este să asculți și să păzești, să împlinești cuvântul său. Păzirea cuvântului său, vedem aici, care de a face cu inima. inima. În Roman capitolul 7, vedem că Pavel ne dezvăluie lupta din inima creștinului spune că vroia să facă binele, dar totul îl făcea. Da? Și spunea că problema, spune așa, așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a mi dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să le să la ivială ca păcat, mi-a dat moartea pentru un lucru bun. Pentru că păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că sluj, se slujea de această poruncă. Deci aici vedem că problema nu este cuvântul lui Dumnezeu. Problema nu este legea sau porunca lui Dumnezeu. Problema sunt eu. Și problema este păcatul care locuiește în mine. Păcatul care mă face să nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul care mă leagă de satan și mă face să ascult de satan și un puțin de Dumnezeu. Și atunci, acuia sunt. Tot Dumnezeu însă vrea ca să fie mai bine. Și Pavel la sfârșitul acestui capitol, la sfârșitul acestei lupte, spune așa O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Care nu mă lasă să cuvântul de cuvântul pe Dumnezeu. Spune mulțumim fiaduse de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică, prin Isus Hristos putem primi întuirea din păcatul care mă ține în rob satanei, care mă reține de la asculta Cuvântul Lui Dumnezeu, care mă reține de la apăzi cuvântului Lui Dumnezeu. Isus Hristos mă poate aduce la ascultare față de Dumnezeu. Și aici putem cere făgăduințele Lui Dumnezeu. Și despre asta vorbește Petru. În 2 Petru 1 cu versetul 4 capitolul 1 versetul 3 și versetul 4 spune așa, Dumnezeiasca lui putere ne-a dă, ne dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă puteți face părtași firii dumnezeiești, după ce a viruit, după ce a fugit de stricăciunea care este în nume, prin poftă. Deci aici vedem că putem să fim părtași firii dumnezeiești. Până acum am fost părtași firii pământești. Firii care nu ne lasă să ascultăm de cuvântul Dumnezeu. Dar prin făgăduințele Dumnezeu putem fi părtași firii Dumnezeu. Firii care se supune Lui Dumnezeu. Firii care se supune așa cum a spus Isus Hristos. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și legea ta este în fundul de mine. Vreau să fac. Aceasta este dorința mea. Să mă supun să ascult cuvântul tău și să păzesc cuvântul tău. În Iacov, capitolul 2, mai spune un lucru despre a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Despre a primi. Iacov, capitolul 2, peste 22, spre așa Iacov, capitolul 1, de fapt, cuestul 22, spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându vă pe voi înșivă. Deci aici vedem că este important să prezent cuvântul Dumnezeu. Este important să împlinim cuvântul, nu doar să ascultăm. Deci aici trebuie să facem un pas în plus. Data ce ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să-și trăim. Și Iisus Hristos a dat o pildă. Pildă asemănătoră. Unde ne-a arătat patru feluri de pământ. Nu? Primul era pământul de lângă ca, care era bătătorit. Acela nici măcar nu asculta cuvântul lui Dumnezeu. Nu asculta. Nu intra nicăieri. Îl respingea din prim. După aceea, al doilea era pământul stâncos, Nu? Îl primea doar puțin. Că nu intra adânc. Primea doar puțin, doar la suprafață. Doar din când în când m-a ascultat. Dar ce vrea doar primea? Și ce s-a întâmplat cu sămânța? Cu cuvântul de Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? s au uscat imediat. Așa e? Imediat s au uscat. După aceea era al treilea. Care era pământul plin cu spini. Nu? Așa e. Deci cuvântul acolo a intrat adânc. Omul l-a primit, l ascultat. Dar n-a fost împrimit. N-a fost păzit. De ce? Era un grijoră, era o teme, era de lucru, era de soție, de soț, de copii, de una alta care nu lăsa pe om să împrinească. De fapt, nu aceste lucruri nu l lasă pe om, ci omul dă mai multă importanță a celor lucruri decât cuvântul lui Dumnezeu. Și așa, Satan ne fură inima. Și Dumnezeu nu se ne spune că vrea să fim ca și al patrulea rământ, care primim cuvântul lui Dumnezeu adânc în noastră. Și nu lăsăm absolut nimic să ne rețină de la păzi, de la a Pe din Că vin tot felul de ispite și furtuni și așa mai departe. Dar Dumnezeu vrea să împlinim cuvântul. Lui. Așa. Așa e. Și în Matei, capitolul 7. Isus Hristos ne mai arată importanța păzirii cuvântului Său. Matei 7, 24-27 spune așa De aceea, pe oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, Le păzește, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâmpă. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită peste. Însă oriși cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și-au zbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Nisipul seamănă cu stâmpă. Nisipul este să ia dintr-o stâncă sformată, Nu? Dar nisipul e mișcător. Nu are nicio fungație. Și aici vedem că așa face Satan. E tot, tot felul de învățături. nici și colo, Una și alta. Care se bat una în alta. Niciodată nu se leagă împreună. Însă Iisus Hristos, toată Scriptura e una. Toate se leagă în Iisus Hristos. Și dacă primim toată Scriptura ca un întreg, nu ne va chinti nimic. Însă dacă primim o, o învățătură de la Satan, o învățătură de la Dumnezeu, o învățătură de la, cutare, o învățătură de la cutare, nu avem nicio fundație. Hristos este. Și uitați, casa aceasta este semnată cu viața mea, cu caracterul meu. Când îmi bazez viața pe Cuvântul lui Isus, fiindcă l-am ascultat și l-am împlinit, viața mea, viitorul meu, caracterul meu este unul sigur. Nimic nu poate cu Orice furtună ar veni. Iar rămâne nicio. Și asta de Iisus. dragă. Căci vremea este aproape. Spune ultima parte din versetul 3 din capitolul 1. Fiecare pas de până acum pe care l-am studiat este esențial. Avem trei pași, așa-i? ce citește, cel ce ascultă, cel ce păzește sau împlinește. Trei pași. Și fiecare dintre ei, din aceși, acești pași, este esențial. Dacă nu am pe cineva care să încitească citească și sau eu să citesc această carte, nu pot să ascult sau să-l păzesc. Înțelegeți? Dacă am pe cineva care citește și ascultă dar nu-l păzește, iar o să dus totul. Nu? Și nu pot să păzesc dacă nu am apătrecut în celălalt paș. Nu pot să citesc dacă nu am Adică nu pot să aud dacă nu citesc sau nu mi se citește. Nu pot să aud la lui. Deci dacă unul din acești pași lipsește binecuvântarea vieții veșnice a Lui Dumnezeu și fericirea noastră și pregătirea noastră pentru lucrurile care vor veni, nu poate avea loc. Iar asta înseamnă că vom continua să primim pe drumul care primește plata pe Dar Plata păcatului este mare. De aceea Dumnezeu vrea ca să ne pregătim Vrea ca să citim sau să ascultăm când cineva ne citește și vrea să împluim. Căci vremea este aproape. Această expresie, căci vremea este aproape, este de fapt o repetare a unei expresii din primul verset din Apocalipsa. Căci acolo ne spune același lucru. Căci vremea este aproape. Uitați ce spune. Apocalipsa cămul versetul 1 descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, că și vremea este aproape. Da? Deci, prin asta ne arată importanța faptului de a asculta. Și siguranța că ceea ce Dumnezeu ne va spune se va întâmpla 100% și se va întâmpla foarte curând. În Ioel capitolul 2, cu versetul 1 spune așa: Sunați din triunviță în Sion. Sunați în gura mare pe Muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului. Este aproape. În Isaia capitolul 13 cu versetul 6 mai avem încă un cuvânt al Domnului. Isaia capitolul 13 cu versetul 6 Sfântul 13 cu versetul 6 spune așa. Gemeți că -și ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o postilire acelui a tot puteri. ziua Domnului vine și va face prăpări între cei care nu s-au pregătit. Între cei ce nu au ascultat și nu au împlinit cuvântul său. Aceste evenimente memorabile sunt gata să se împlinească și totuși Mulți care mărturisesc a crede adevărul dor. În mod sigur, ei vor fi socotiți asemenea servului necredincios care a spus în inima sa, stăpânul meu, întârzie să vină, dacă vor rămâne în starea actuală de, de prietenie cu lumea. Deci vedem că Dumnezeu când spune că servul lui doarme, înseamnă că doarme în prietenia lui cu lumea. Înseamnă că este umblă Condus de firea Lui. Îmblă cu satana. Încearcă să împace și lumea, sau pe satan și firea Lui, și pe Dumnezeu. Înseamnă că nu este cu totul la Dumnezeu. Înseamnă că nu ascultă tot cuvântul Lui Dumnezeu și nu împlinește tot cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne trezim. căci deci altfel, ne paște plineștia. Numai acelor care așteaptă în credință și speranță li se va descoperi Domnul Hristos, fără păcat, spre mântuire. Sunt mulți care au teoria adevărului, dar nu cunosc puterea ei vlavii. Dar dacă locuiește în inimă, Cuvântul lui Dumnezeu va controla viața, credința, curăția și supunerea față de voia lui Dumnezeu vor da mărturie despre puterea lui Sfânt. Deci așa a spus Domnul Hristos. sfințește prin adevărul tău. Vântul tău este adevărul. De deci aceea avem nevoie să ascultă ce să mai. încânde. În Ioan capitolul 14 Ioan capitolul 14 cu versetul 23 și versetul 24 Domnul Hristos a spus așa. Drept răspuns Iisus a zis Dacă mă iubește cineva va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Iisus Hristos te cheamă și mă cheamă să asculți și să păzești cuvântul Său. El spune că dacă îl iubim, vom asculta, vom primi, vom păzi cuvântul Său. Înseamnă că este alegerea noastră. Dacă. Dacă îl iubesc, atunci voi păzi. Dacă îl iubesc, voi asculta de el. Eu personal vreau să aleg să-l iubesc și doresc să-i ascult și să-i împlinesc cuvântul. Dacă și tu vrei aceasta, haideți să ne apăcăm pe gen și să-i o spun în tainul lui Dumnezeu.